Capitolul 4, versetul 9. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Ați simți starea de păcat este prima treaptă a mântuirii. Dumnezeu nu mântuiește decât pe omul care se recunoaște păcătos și dorește să scape de starea de păcătoșenie. O mântuire forțată nu este mântuire. Mare har este recunoașterea stării de păcat și dorința fierbinte de a scăpa de ea. Odată filozoful Socrate a fost întrebat de unul din elevii săi, Maestre, nu înțeleg vorba pe care o spui, că după atâta adâncire în înțelepciune ai ajuns să știi că nu știi nimic. Ce să zicem noi care n-am ajuns să știm câte știi tu și ce să mai zică lumea care se află în bezna neștiinței? Socrate a răspuns, eu am ajuns să știu că nu știu nimic, dar ceilalți oameni n-au ajuns să știe acest lucru. Așa este și cu starea de a omului. Pocăința înseamnă recunoașterea acestei stări. Cine nu se pocăiește n-a ajuns încă la cunoașterea păcatului în care se află. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Cine își simte starea de ticăloșie, cine se tânguiește și plânge acum, pocăit în fața Mântuitorului Isus Hristos, nu va mai plânge și nu se va mai tângui în ziua judecății, zi care va veni negreșit, fie că omul crede sau nu crede în ea. E mai bine să plânge acum decât atunci. Cine are acum o seară de plâns pentru păcatele lui, va avea o dimineață de bucurie fără sfârșit împreună cu toți Sfinții Domnului. Adevăratul pocăit, chiar în mijlocul plânsului pentru păcat, simte bucuria mântuirii și o spune și altora. A fi creștin nu înseamnă o viață întunecată, ci o viață de lumină și de bucurie, pentru că harul iertării păcatelor se primește în îndată după pocăință, îndată după plânsul sincer pentru păcat. Numai râsul nepăsător este o osândit de cuvântul lui Dumnezeu. Păcătoșii care râd nepăsători în loc să se pocăiască, se aseamănă cu nebunii care sar de bucurie în timp ce vaporul pe care se află se scufundă și ei nu vor să se urce în bărcile de salvare. Despre acest soi de oameni vorbește cuvântul lui Dumnezeu și unii din sfinții părinți din vechime. Ava Isaia zice, nu îți deschide gura pentru râs, acesta este semnul unui suflet risipit și negrijuliu străind de frica lui Dumnezeu. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, Râsul dezleagă legătura întregii înțelepciuni. Râsul izgonește cu cernicia, Râsul nu-și aduce aminte de Dumnezeu, Râsul duce la desfrânare, Râsul este pricină de defăimare. Despre adevărații pocăiți, despre copiii lui Dumnezeu, tot Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, Nu este rău râsul în sine, ci răul este când e fără măsură și fără timp. Râsul stă în sufletul nostru, ca astfel sufletul să se înalțe, iar nu ca să se moleșească, pentru a întări pe prietenii înspăimântați. Bucuria și pacea sunt semnele văzute ale unui păcătos mântuit. El își plânge păcatul, dar în același timp e plin de bucurie pentru harul iertării pe care l-a primit prin Domnul Iisus Hristos. Deși știm bine că în lume Cazuri multe au să întâlnim Și că Hristos ne le trimite Noi tot cârtim Cere ca încetat să ne rugăm și în opt zile ori și unde noi tot uităm, noi tot uităm. Versetul 10. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Pe oamenii pot să înșeli, dar pe Dumnezeu nu. Oamenii privesc la ceea ce izbește ochiul, Dumnezeu privește partea nevăzută. Adevărul este tot de dincolo de văl. Dumnezeu se uită la inima omului și după credința, dragostea, evlavia și smerenia care sunt în inima lui, îl socotește într-un fel sau altul. Smeriți-vă înaintea Domnului. Suntem ceea ce suntem înaintea Domnului. Numai atâta smerenie avem, câtă lepădare de sine avem în viața noastră. Zicea un vestitor al Evangheliei, Billy Graham: Dumnezeu apreciază oamenii după smerenia lor și nu după măreția faptelor sau după capacitățile lor. Împreună lucrător cu Dumnezeu sunt numai cei smeriți, cei lepădați de sine 100%. Cu cât înaintează cineva în viața creștină, cu atât înaintează în smerenie. Cine este lipsit de smerenie, este lipsit de Dumnezeu, zicea un om al lui Dumnezeu. Mândria este primejdioasă în toate privințele și mai ales mândria îmbrăcată în hainele smereniei, mândria religioasă. Ea calcă cele mai vădite reguli de bună cuvință, fiindcă se socotește deasupra altora. Grija de a te scoate în evidență se ciocnește de aceeași grijă a celorlalți și de aici vin apoi conflictele. Iată Duhul Luciferic! Cu cât cineva este mai mândru înăuntru lui, cu atât suferă mai mult, pentru că se rănește mai ușor. Orice atingere îl face să sângereze. Cel înălțat de mândrie este doborât de orice vânt. O veche carte, Pancea Tantra, scrie Furtuna nu dezrădăcinează iarba cea moale, care se apleacă în toate părțile. Firea celor mari la suflet este aceasta, cel tare își măsoară puterea numai cu cel tare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înalța. Sfântul Ioan, gură de aur, vorbind despre acest adevăr, spunea: Dumnezeu întâi smerește, apoi înalță, diavolul întâi înalță, apoi smerește. Tot acest om al lui Dumnezeu spune mai departe: Pentru ca să cunoașteți cât de mare este păcatul mândriei, închipuiți-vă două căruțe care se întrec una pe alta. Una din ele este trasă de doi cai, dreptatea și mândria, iar cealaltă de alți doi cai, păcatul și smerenia. Ce credeți care va întrece și va ajunge înainte? Cea păcatului întrece și biruiește pe cea dreptății, nu că doar calul păcatului ar fi având o așa putere mare, ci pentru că îi ajută smerenia de lângă el. Căruța dreptății rămâne bătută în urmă, nu pentru că dreptatea ar fi slabă, ci pentru povara și greutatea mândriei. Toată nevoința noastră, toate ostenelile, toată truda, toate faptele noastre, oricât de bune ar fi ele, dacă le punem în căruța mândriei, se răstoarnă și nimica se alege de ele. Temelia cea de piatră a Evangheliei este smerenia. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Un adevăr vrem să subliniem aici. Cine se smerește cu gând că va fi înălțat, nu cunoaște încă smerenia. Adevărata smerenie nu urmărește niciun scop egoist, niciun gând de câștig, nici chiar gândul răsplății veșnice. Ea nu știe că este smerită. Adevărata smerenie este înaintea Domnului, căci el cunoaște inima omului. Despre Amon, împăratul lui Iuda, se spune că nu s-a smerit înaintea Domnului, de aceea s-a făcut din ce în ce mai vinovat. Poate că înaintea oamenilor va fi luat o formă de smerenie, însă nu avea valoare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu înalță numai pe cei care nu umblă după înălțare, pentru că înălțați fiind, ei nu se socotesc ca fi ceva. La o facultate, un student trebuia să dea un examen oral în fața tuturor colegilor și a profesorului. Plin de sine, apășit la catedră și aștepta întrebările. Văzându-i starea, profesorul i-a pus câteva întrebări la care n-a putut răspunde și astfel s-a întors rușinat și ploat în banca sa. Ca să-i dea o lecție bună, profesorul i-a făcut-o fină observație, spunându-i Dacă te-ai fi urcat cum te-ai coborât, te-ai fi coborât cum te-ai urcat. Numai spicul gol ține capul sus, spicul plin ține capul plecat, spune un proverb. Urmaș adevărat al Domnului Iisus este numai cel care învață zilnic smerenia de la Mântuitorul său, pe ușa cea strâmtă care se deschide spre împărăția lui Dumnezeu nu pot intra decât cei smeriți. Deși știm bine că adevărul să-l apărăm datori suntem de atâtea ori cu cuvântul ce. ce noi tot tăcem? Te și știm bine că iubirea ne cere pururi să iertăm. Hristo de atâta timp așteaptă. Noi tot uităm. Noi tot uităm. Versetul 11. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau o judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau o judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Vorbirea de rău este o plagă care s-a întins peste toată fața lumii și a pătruns adânc și în rândurile copiilor lui Dumnezeu. Despre un credincios se spune că a luat un ban de aur ca să-l dăruiască unui sărac în clipa când, fiind într-o societate, nu va mai auzi acolo vorbindu-se rău de alții. 13 ani a purtat moneda în buzunar. Fratele Ioan Marini spunea, dacă este vreun păcat pe care îl săvârșim mai des, acesta nu este decât o sândire a altor oameni. Nicăieri nu sunt urechi mai deschise ca în locul unde este clevetit cineva. Duhul clevetirii, căci mai întâi este Duh, se strecoară așa de fin în inimile oamenilor, încât nu este observat decât cu ochii duhovnicești ai credinței, dacă sunt deschiși. Când vorbești de rău pe altul, îți descoperi inima și fără să vrei, se vede limpede ce este în ea. Răul nu izvorăște decât din rău. Vorbele rele vin dintr-o inimă rea. Domnul Isus Hristos, care a plătit prețul răscumpărării noastre din orice păcat și din orice rău, ne poate izbăvi din orice stare rea, dacă ne îndreptăm spre El cu credință. O inimă bună nu va scoate din ea vorbire de rău. O tânără povestea unei persoane. Nu puteam să o sufăr pe Lenuța și istoriseam față de alte persoane cât este ea de capricioasă. Deodată am simțit cum o pereche de ochi se uită drept la mine cu tristețe. Am tăcut. Atunci cineva de acolo m-a întrebat foarte serios. Nu poți să spui nimic bun despre ea? Eu am răspuns codindu-mă. Ba da, știu ceva bun, dar... Dacă știi ceva bun despre ea, n-ar fi mai potrivit să nu vorbești despre ceea ce este rău? Așa se întâmplă ori de câte ori pierdem din vedere că Domnul este cu noi. Atunci poți să dai drumul la gură într-un fel care nu-i place lui. Pornirea spre vorbire de rău în dos, clevetire și defăimare se arată îndată dată ce luăm privirea de la Domnul. Negreșit așa se petrece lucrul, dar aceasta nu alcătuiește o îndreptățire a acestui păcat urât care stăpânește atât de mult și aduce atâta rău. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă îndemnuri puternice și în această privință. Vrem noi să fim plăcuți Domnului în orice privință sau vrem să-L întristăm? Un credincios avea obiceiul ca ori de câte ori cineva era clevetit în prezența lui să se roage lui Dumnezeu ca să-L adoarmă. E mai bine să adormi decât să asculți clevetirea. Vorbirea de rău atrage după sine multe nenorociri. Un înțelept spunea, critica este o scânteie primejdioasă, o scânteie ce poate pricinui o explozie în pulberea vanității. Să avem grijă de focul pe care îl aprindem, ca să nu fie foc de pe pământ, acesta face prăpăd. Numai focul ceresc este aducător de viață și fericire. Păcatul vorbirii de rău și al osândirii altor oameni este păcatul pe care îl săvârșim cel mai des și cu mare ușurință. De aceea trebuie o veghere deosebită și un duh de rugăciune mai fierbinte. Iată câteva gânduri ale Sfinților Părinți în legătură cu vorbirea de rău, gânduri care ne ajută să înțelegem mai bine primejdea izvorâtă din acest păcat. Sfântul Nil, Sinaitul, să fim atenți cu noi înșine, pentru că și în noi înșine se află din acelea pentru care râdem de alții. Sfântul Efraim Sirul, nu lua în de râdere și nu-l osândi pe cel ce a căzut în ispite, ci roagăte mai ales și mai des ca să nu cazi și tu în ispită. Sfântul Grigorie teologul. Cine nu e predispus spre rău, nu e capabil nici să suspecteze. Ava Hariton. Limba celui care o sândește este mai rea decât o trava, căci o trava îi ia numai pe cei răi, pe când limba îi sfâșie și pe cei răi și pe cei buni. Sfântul Isaac Sirul. Dacă nu ești în stare să îngrădești gura celui ce îți o sândește prietenul, atunci păzește-te cel puțin să intri în legătură cu el. Cine vorbește de rău și o sândește pe fratele său, vorbește de rău și o sândește pe Dumnezeu, care este Tatăl său. Orice vorbă sau faptă, îndreptată spre fratele nostru, fie bună, fie rea, este îndreptată spre Dumnezeu, care este Tatăl nostru al tuturor. Dumnezeu este una cu copiii săi, să nu uităm acest lucru. Deși știm bine că te cerea, Unțelepciune s-o păzim Deși cel rău în fața noastră Noi tot vorbim, noi tot vorbim Deși știm bine Că ia că vine Domnul, să așteptăm, că Duhul și mi ria să cheamă. noi tot uităm, noi tot uităm, că Duhul și mi ria să cheamă.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 Numai în măsura în care îți dai viața ca să mântuiești pe cineva, ai dreptul să-l judeci. Dacă lo din altă stare, te încarci cu vină nespus de grea. Dumnezeu pentru că are putere să mântuiască, de aceea poate fi judecător. Dar El este mai întâi mântuitor și apoi, la sfârșitul viaului, după ce a întrebuințat toate mijloacele harului său, atunci va fi judecătorul celor care i-au respins mântuirea.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 Cine este ocupat de cunoașterea de sine însuși, acela nu are timp să-i observe pe alții. Cine ești tu de judeci pe aproapele tău? Iată o întrebare pe care trebuie să ne-o punem serios în clipa când începem să judecăm și să o sândim pe alții. Cine sunt eu și ce slujbăm? Dacă Domnul Iisus, căruia Dumnezeu îi dăduse toată judecata, nu a judecat și nu a osândit pe nimeni în calitatea sa de mântuitor, cu cât mai mult noi, urmașii săi, nu trebuie să judecăm și să osândim pe nimeni, întrucât n-am primit această slujbă. Să ne gândim mai mult la judecata lui Dumnezeu și la judecata pe care trebuie să ne-o facem nouă înșine și vom fi păziți de păcatul osândirii altora. Un pustnic, om credincios, cu o viață evlavioasă, a fost întrebat odată de frații săi, Ce carte citești de a ajuns la o astfel de viață cucernică? Pustnicul a răspuns, Citesc mult din cartea judecății, pentru că citirea ei mă ferește de multe rele. Judecându-ne pe noi înșine, picioarele noastre vor merge drept pe calea cea nouă a Domnului Isus și vom fi folositori semenilor noștri.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 se cere ca încetat să ne rugăm și nopți și zile ori și unde noi tot uităm noi Știm bine ca adevărul Să-l apărăm, tu suntem De-atâtea ori cu vântul cere Noi tot ce? Noi tot tăcem te știm bine Că iubirea Ne cere pururi Să iertăm Hristos de-atâta Timp așteaptă Noi tot uităm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 Noi totuitam, noi totuitam.